یا کی نامه دی پاراو نمبر 2 این کو نتو مؤمنینا اینا مال مؤمنون الذین یقینن مؤمنان ارکسننی اذا ذکر الله وجلت قلوبهم کلاجیا الله نو پیا رسیدونه د دوی مینی چلا یاش نو زونه پیا را کی شیدانه چی پیر جذرم چای او تو کی الله ابو بن شروع کی ابن سیرین احمد الله علیه فرمای وی پدیش زبره غل توونه وی ده د پاس سکینه پدیش زبره شی یا دیوال د پاسه کې نجسبه لري پیرایښو په زکی دی او اللهو اللهو ټکونه وي وای ذات الیت علی ما یاتو کلاچ له ستې شي دی باندې یاتو نه بالله زادتومی مان اجاتي د لراسر د ایمان ایماني نورن دی چې الحمدلله څومره وخت قرآن ستړی کېږي نه چې څومره وخت کوي چونډي په یو بل نه لګي دا د مؤمن صفات دی چې قرآن به انې کینو پاده ورته ما چې د خوان کې ته wala rabbihim yatrukunal taqfil rabbahani dan saparin alladhina yuqimuna salata ar kasanci pabandi kida man danachi belmaz sharmaydale u do fro sar ame ma razak na munfiquna da malajorkade me nedida kharchida allah bala raki لا هم درجات نه اندره به ما مورث څنګه ریما باکه نه بیا ورزه عزت مند یو ری زهتی فاړه عزت نیوی الله کیله عزت رزق ورکره عزت رزق ولور یا دو وی سبیل جا لري کړه نه بلاره د الله جي ولذینا او او ونسرو آکه سانچی زه ورکه ماجینو دا انتظار کوته ماجو اولائک هم المؤمنون اقادم من ان یقنی په هغه مونان دانه چې مهاجر نظر ګوري لههم مغفرتون و رزقن کریمه ذیلرا بځنی دی او زه کې عزت مند دي عزت مند دې خپل لاور کوي باج دایته راځي کير پنځپیریانه له مدامریکه ناراضی رزق کریم دیواله او وستر کی مړی خلک نه سوال نه کوي او غاری دی نه خفه کوي او کې نو نهر دی ټوټوپه پکهږي نو روان دی له هم مصدره ورزق کریم د ویلا بخير او رزق عزت مننه الله الله عزت رزق باور کی مؤمنان صفات المؤمنین سوره توبه کې الله فرمایي آد نمبر 71 ورپېښه دی والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړي مؤمناني خزي بعضهم اولياء او بعض بعضي دپې دوستانو د بعضو دپې دین کې يا مرونه بالمعروف حکم وکاي او بيان دته وي د سنت د قران سنت نه معلومه خبره کنا لري او کزنانا نه د دې بیان وکي حکم وکي خلکو من کوي وخلق د ناروا نه چې د قران او سنت خلاف راسم اور روا دي زنان نه زنان نه مني کي سړي سړي مني کي ويقيمون الصلاهات پابندي کيته مانزه ويوتون الزكاتا ورکاي زکات ويطيعون ورسولا تابعدار کي د الله او د رسول اولائك يرحمهم الله دا که سانځر به رحم وکي په دی باندې الله ان الله عزيز حكيم يتقن الله غالب والمؤمنات دا لو څاګان ځان ذکر کوي ته کامیاب وي سورته رات کې الله ذکر کوي چې لمایا د دې درس مې شي پاره الذین یوفو نبی آ که سانچ پروا له کې بوا دو ولا ينقدون المیثاق نماتی وادو لران واللزین یسیلو نما امراللاو بے دا صفات تی یو دا وادی پابنده وادا نماتی بل واللزین یسیلو نما امراللاو بے آ کسان چی اداکی آ چوکم کلی اللہ پاغیبانی ایو صلاح دادا کولو رشتہ نپری کئی رشتہ نختموی او دا رشتہ داری چس سوک در سرا رشتہ نپالی تاغسر اپالا بے بدلا چاگل للس روپے پا تپوس کیراوی دغه یاد خوشالۍ او ته ول لشلولې نو داغه بدل شو بی بدله خپل ویلی او پالا ويخشنه ربوم یریګ در خپلنا ويخاف ناسو الحساب یریګ د پر حسابنا والذین صبروا طغ او اجر بهما آ کسان چې صبر کړی وي د پارادل تول درم رضا در خپل واقاموا صلات حد رس ذکرې او کار چې کړی مې महाराज نه هم داسنا چې ورکړي مې دیتا سره والا نیاب په توحکارا کارم خرج کوي په پټم خرج کوي و یاد راونه بالحسن دي سيئا دغه په کې په بیان د توحید باندې شرک لرا اوله اکلو مقبدر دا که سند ویلان جام د دی د انشي بیان د توحید نه کوي د شرک نه ځان نه بچ کی او یاره بس ټول خلک دی نه نه دا وکي دا ده په جون کی تاله خبره ده ا دې چیزان د تابیدار وي دي مؤمن ځان ته متقید ان ته دا سوره فرقان کې الله اوصاب المؤمنين ذکر کوي اي عباد الرحمن دريش پېتمهات نور له سمجه فرقان مقصود دی څه واي الرحمن الذين يمشون على الارض بنديان د مهربان باد جهان آه که سانی جدي پزما نن ها اونان پاجي زهي پنرمي او روان دي د دينه پارا دانې پخوې نه کړې دي خيني سړې چی هغه وکلاټ للګي نبي عليه صلوات و سلام عادت داو چا به چا سره لاس ميلاو نه پورې به لاس نه پرهود سو پورې شي باوا بل سړي لاس نه وسس کړې شمائل د نبي عليه صلوات و سلام کي راضي چا سره چې به خبره کولا هغه ته قتل پ نه قتل او ته به قتل نبی علیہ الصلات والسلام اگہ چ بکل روان و مضبوط قدم بہ کہ خدا او چ قدم بہ وجتا و مضبوط قدم بہ یغیستا دل دون کہ بہ ہا گمان ہا تہ چ زان پے جسمہ کرو چہ ٹکرا کشکش بہ نہ کہ مضبوط روان نی او دا چ زنہ خزونی جو کہ فسرد پٹاو اچے او دا نری نری او دا, دا, دا نازک نازک لکئی تا وہ قربان نشما تا دا سنگہ جنو ٹاری چتا خو الکچر د نګار در پنشی الکچر جنوټاری خوته لل د جنہ کو لاس تبنګړې خا غړې طلاقټ ها اوډې خخ کاری وای ذا قاتبهم الجاهلون کلا چې باستی د وسره جاهل خلکو قالو سلام او ایدی پورا وینات د توحید ولذینا یبیتون یبی ربهم آ که سان چې شپې رید خپل رب د پاره و او قیامه په سجدا په ولالا سجدا باندې پروت دی الله تا ولال دی د شپې الله ته ځاړي ها والله ته جړاو پر یاد کړي الله عمل مډیر کم دي الله ما نه غوخه ای واده دیګه الله زمونږه طاقت نبار دا ده څنګه ستاره عبادت حق دی الله غشنمو نکو والذینا یقولون ربانا آګه سان چې وای رب زمونږه الله د شان مطابق دریزله आवाज کړي د شپې الا م مستغفرین فرض اغفر الله من م مستردقین فرض غفر الله سوچ کړئ زموږه دښمن چې تور سره وروګل څنګه چې په خېته باندې هرڅه یې موږ کومه درې اواز کوي الله اوبه دار خلک د الله اغه आवाज وری وروي چین هغه الله ته ولاري او جاري ورتا به ترين انسان هغه له چا غره پاتل شي الله ته و الله عمل هیڅ نشته څه پریم ان عذاب ها کان غرامه یقينا عذاب د الله دی لازمه ان ساعت مستقر و مقام دا بده زه درې دوه او دوه سي دو ولذین هیزان فقم لم یسرف ولم یقترو اګه کسان چې کله خرج کوي زیاتې نه کوي کمې نه کوي وکانه به نه زالک قواما وی په میندې کې ودریدونکو درمیانا خرج کوي والذین لا یذون ما الله اله انا خر دا مؤمنان دي اګه سان چې نه ربلی د الله سره نور مددګاران ولایتلون النسلتی حرم الله نو وجنی هغه نه چې الله حرام کړی دی الا بلاکه مغربا کا ولا یذونوا زنا نه کوي د زنا نه ځان خلاص ساتي او بل صفات به تریاچه والذین علی اشدون نظرا دروغو مجلس ته ناظریږي د شرک او د بدعت مجلس ته ناظریږي چې کوم ځای کې د شرک خبرې کیږي قرت نشي کولای نو یې را نه زمورلا رد رالن نه عادي ونشم کولای کمزور ایمان وایزا مرو بالغو مرو کراما کله چې تیریږي پاپه سونو تیریږي په عزت پټم ته باندې تیریږي نو خو په عزت تیری شارد ګوی ورتنه قرت به غولې شوږي کمزورې وینې تیری شارد ګوری ورتنه دانه چی آدگی دانګ دانګ وی او دې ورته ته په غاړه آشي ولذینا اذاذکر بیات ربہم وحیدت تو خیال افلار روتين کې دا خو دې روزی زادہ ولذینا اذاذکر بیات ربہم آکه سانځی کله پنور کړی شي پاتونو درباندی لم یخیروا علیہ سموم یانا نپریوزی پاګی باندې کاڼو وړاند دا ټول سی پات دان سره نوټکا قران بیانې کې نو دې کون نیوی وی راځند خو یې کتاب دنا دار نه وی جوړ نو له خورو کې چا جوړ کړي وې دا د خپل کتابو خو دې را لګلې وې راشه د دنه منه قرآن ته وګدما واهم یا انا او لاند ځان پېنولندې ولذینا یقولون ربنا اګه سان چې وایرب زمنګا حد لنا من نسو اجینا را کی موږ تاسو موږ دې بیا نو نا وزرریاتنا داول ازمنا قرطایونینا یخه وونکی دسترګو الله د دې بیا د از اولاد راګي د سترګې پیښ شي وجلنا للمتقین متقیانو دا پارم امامو گرده مشران لیل للمتق... ناس امامای نده لیل متقین اماما چی دا معاہدینو امام شو امیر شو اینو دا غنیمتو گانان دا دا اللہ دا طرف انتخاب شوه ده ولا اکیو جزاو نالغرفا ویده و بنگلی ورکولیشی دارنگی صورت سجده یوشتماسی پارای یوشتمایات او صحاب المومینین غد کتاب پی شي. اصحاب المؤمنین د مؤمنانو صفات دا او پی جنا دا ځان کې راولل کني تر کې د پانړه نه شروع کوم انما یو منو به هاته لذینا بشکا ایمان اوري په اتنو زمګه کسان کلا شپن ورکړی شي پاوی باندې هر رنسو جدان پریو زی سجدا کوونکی پاكي بیان هي سره د stain در او اجیزان غټ نه غنی دا قران په ری دوسر د کې بالکل اجیزه نرم شیده الله کتاب ته ته جافا جنوبهم انل مزاجي دای په صفتي بیا ته ویل خو عادت وی د 20 کرونا دانه چی هبي سره ټډړوالي مزاجي نام پډړې د 20 کرونا یا دوه عرب باوم را بلی برفل طيارو پتا مصران و ما رزق نام ينفقونا دا سناج ورکړې می دوی دا خرج کې دا کې او صاحب المؤمنین دارنگی سورج مومنون، حت لسمی سپاری اولنی مفت اولنی یاد دونا قرف لها المومنون، کامیات دی مومنان، اللذین فی صلاح تیم خاشون، آکسان شد ویقبلو منزونو کی کی، دانه چه مونږ کی داسه ولار نه چن اخره کله یو خو اقوري کله بل خو اقوري په مانځکی یو خو بل خو د ځه علی په مونږ کې په داسه ولاره چګلې به ای اویو سره او هغه مونږ بجرته نه ور د کړو ابل او هغه که سانو په مانځو ولارو اویو سره خبرو کله ابل ورته په مانځو ولارې درې واړه ابل ورته وی خبره مکو ګورې مونږ بری ماچی ا درې مې چې ما خبرې نه نو دا طریقې مکو وال نا هم الله مورزونه کسان چې دوی د ش نه مخړون کې واللهنا همې ذکه د فونه کسان چېدي زون لا پاکې ورکون کې تچ کو نهپسم کوي دزړ سفام کوي والنا هملی فررووجافزونه کسان چې د خپلو شرم کاون لرائیفاز کوون کې اللهله ازواژیم او معامکه طمان هم مګر په بیایانو چې مالکاني غیر س ندي داوي و غیر ملو نذین یری ملامت کریشوی فمن اترا ورا ازالیکا سوکی لټې لدی ناخوا الکانې وی پالکان په چګر دین یا جنوټاری وی فهلا ایکہم العدون دا که سان د هاد نته ریکون کینی والذین هم چې خپل امانتون او د ولر له ساتون کینی والذین هم الا صلاتهم محافظون آ که چې دی خپل منځو باندې نگاه باندې کون کینی اولایکه هم الوارسون يرسلون الى جنات لرا الذين يرثون الفردوس هاك سانچوغه ست جنتی فردوس اون فی خالدون جبا پدی کی شمی امیشو پدی کیوسی کی اواستی چکم ده هدایت ایو معنا ماکره وسونات ها را تای دوک زمانہ از لیکتا شیو ما قصورتین ان انکی 9 نمبر آتے اولائک الذین حدا الله دا که سانی چ اللہ ولا توفیق ورکلے نو په تاریخو د دې پسې روان شي په سننته د دې پسې روان شي دا خپل معنا د سننته والته سورۃ الانام کې نو وی یا ته اوس لذي معنی تا هغه کېږي الف لام میم ارنګ ګډیا پاسه ها اوس برورو کلا کېږي کدا ترورو بنا والک لام میم الله پويږي په معنا د دې حروف ذالکل کتابو دا کتاب دی لارې با شک نشته په دې کې چې دا الله تر افاضل شي وره دا مانب کامله کې مکمل دا مانبه کې کدا نه کې نو تیر از در باندې بیا راځي هغه اعتراض ما د پکړیو اره اته مي په اړه وليم لارې به فيه شک نشته په دې کې چې دا الله تر افاضل راغلي له هوذن رنا دالمتقين لپاره د پرېزګارانو الذین پرېزګاران هغه ځان دي یومنو بالا غیب لري په دې وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دَارَ مَالِهِ وَرَكْدِهِ مې دې تا خرج کيده الله پلار کې ولزينا متقين اګه ساهني يؤمنون اچي مان لري بما انزل اليك پاس باندې چې وما انزل من قبلك ا پاس باندې چې نازل شوی دې په خواستانه وبالاخرتهم يوقنون اخرت, آخرت باندې دې دا بینځه سی فاده متقنو انور سی فاضیکو شوک کتابلیکینو لیکوصاف المؤمن اولائک علی هدا من ربهم دا که سان په ہدایت ترپا درد دینا آلا د پار د استی لا راجی یعنی تب وای چې گنی ته ہدایت په اس باندې سوار دی وراروان دی ہدایت په ډیری کې نسل افغانستان یو خدای د خیر پډیری باندې کېنو نو نو د خیر د ہدایت پډیری باندې الله کېنو ول او لائک همو المفلحون او دا که سانو د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 الو نه غاني الله ونيا ما دي دننا ديواله حيواله زير رابعان تاسي ديوتم ديووره انا جنل تقا تا وی غلط رتم داو جنا براتل کوونو تا هاي جا بازار نو پیو نو دیوال مزوی کو ببل فرامن نو دا دا دا دا دیر اعظم را دوکا وا دغه ګانا په او ګانیا به ورته نه شي دا سوره دې نمبر 200 ایمان کا وندانو صبر کوی یا وبنت لگین او تیاچ دا لاگ دی دپارا وتا اللہ الا لکم دفیعون خو یرید اللہ نا سما حق جامیا چی تاریخ کی سورۃ الانفال 8 نمبر 41 لکن زیاری اولنے ما یاد ہو یا اللہ جزیران دیو اللہ اللہ کم کبھیحو کامکا جزیران دیو اللہ کمیات شاید کامیات شیر تا نداوشی فلاح ممدیب آنیدی جیہات دفارتی آری کارای مجھا چیل نظر دیو اللہ رت کو آگتا اللہ فلاح ورکی جی کسیر تا مائدہ آت نمبر نویے او نظر در اللہ نظر در اللہ نظر در اللہ نظر در اللہ فلاح ورکو یا ایوها الگواربین آمنو انلمان خفر والمیدر والانصابو والازلامو اجنون من اعمل شیفان شرابو جواری من در گاو مکا دین اظان بچک بجد نبوه دین بچک دین اشتاق بدا. ناالا کنسو سيحون که مخاشتاق سو کامیاب شاید. تارنگی فلاح. جانو زائمو کلا. سوپ اللہ درو خوید. مانت اللہ فلاح نورتی. لگا سورت اونسو آت نمبر منتر. یو لسو ایتی بارا. ان الله الكذبا لا يطيقوا رتانا پانا او څنګه به نور واږي شګه ځان چې جوړي پانا باندې درو نه جام يبي دي چې تکا ميا په نيملاوي دي قارنګ سوره النحل کې آ نمبر 116 ورنه څه میچارا انا تقول لمعت ذوال كنا تومن کلیبا هذا حلال وهذا حرام ماي اعتزاجو یانې چې تاسو کورووه چې حلالي او حرامي ځان حلال حرام په جوړوي راځي دوزی دی یپ ان الذين يعينون الله الكبيرا يطيعون دویږي په الله دروږي چې ځان یې دی دې کار نه پلارنه ورته لارم صورتونه دي تا پایان کې ګرځې کڤالا ګاه پایان دیرشه پورون او نا یو کومه موخه نه وای دارا باندې اومه ده یوه دا وې په آو دا وې د دنیا هو کوم او دا او څنګه په یان وڅګونو ومهایاتي په نن له دېنه کې غورونې بشکاجاتان دي په کې په هغه باندې برابر د صدې دان ا انځار تاون خو یې دا عذاب ا پلم دنجرون یونه ردی دران نا یو څینو ایمان راو ځایا یو خبره مازني چې شتې ا queerی غنیر ایمان راو خوب eigentlich تان laser تانян م immun مربان لکنی رو ای و ذا منزل ، او نی ار وضا برات کردی که امبرا آو خوش بھائر دارستیĂ دی آتaciones بیٹر آیات تانجیب آو تا طی Agیت نزیر من آتین خاضان بروس بن들을 نرک او نی ار وضا پر یا څه خبره دا ده سیاول خو کوبره دی نه سپر وایسته سپر په لغت کې پټاوله شوی پټاوله دا د کار تم حاضر څه کوی دا هغه دا نه پټای په هغه د لږه بار کرا دا چې دنیاګان تعریف دي لکه څه د حدیث راوړا وی په دې کې د دې کې باره آدې بابا غورون ده نکوم وتا کا غورون ګلابوان و اولاد داماتاله دې چې مشانت باران دې بارات وري دې آ جبل کوفار افور کی دې ندير لارا کوفار کته معنا دې ندير نبا دغه یاګان دې دې هغه آخر په دغه معنی نه در پټوالې سره دیلېږي دا په دغه تفاقیبانی نگیلی سلام را تلکیم تا غیتای کرایی تا ترمیلی تیانت آلالا همونو من کرو او کفر دا پسا لور کسما بانده دا او بیجن کفر سا لور کسما ده یو کفی کنزار یو تا کفی کنزاروی دا هې کوې چې زالې ظاهر او باتين ځوان نه وي یان پنجاب په خپل ذواره باندې الله او ته نه مني دا کوپري انکاروي لکه دا دا فرعون نو فرعون داسې ورغره وړه چې ظاهرنن یو شي نه مانی ظاهر یو شي نه مانی او پزړکی داغه منل یا راځي انا راځي یتې تی یاځي انا دا څنګه چې مونږه کارک را او فیرانیان که کمناس د اگر موسیقی سلامه که موجوده اولیده و اوی اختاره این سارو اولیده جا دیده درین کبر ایناده که زیرانو باته نن یو سیز منی فخاره ورطه نگدی درزد دو وجه زه د وژن اور تاغال نه ګدي لکه کوفر د ابو طالب شه چې نبی رسول الله ایمنه چې دا ه پیغمبر دی کارایمنه پټم ځنه کېمنه په دزړه د وژن نه نه منه چې بیا به خلک وایي چې لري د جهنم دا اور او یریدو سلورم ده کوفری نیفاقه کوفر نفاق اغدا چی ظاہری خبر منی خوزلکی ورطا تیار نده منافق دا سالور قسم کوفر شا نو دا کوفر یو اغا لغوی ما نمزان سر یاده که چپتول نو دا دی کوفر نمرا دا اغا کوفر اینات ده اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْزَوْسْ مَانَكُمْ بُغْتُوْكِ دیشه که کسان چه پاڑی گا حق دا زد دا وجه نا حق دا زد دا وجه نا معلوم وارتا پا دا زد دا وجه نا سواق برابر دا پدوی بانده یو خو ناپویه وی دا ناپویه اینا آغا او چه کلا پویشنو بیا آغی تا غالک دی او دا آغی نا انکار نکی نو انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دا داغه خلکو بارا کې دي کته او یاره کوي نه یاره دي ایمان نراوي چې د زړه د وجه نه کفر کړي دي د دې کافر یو سونه منی هغه ذکر کومنګا ورسو خاتم الله على قلوبهم وعلى سمهم پدې ځای کې تراز راځي بل مہر والے الله په ضرورونو د دیو په غوګونو د دیو په سترګو لري پر دې نه تراز باندې دهریانې تراز چې دا مہر خو په الله والے نو دې انسان تاسو ګناله چې دل بیا جهنم ورګي سزا ورله ورګي دا تراز کوي چې مہر خو په الله وو ندېګه غوښتنې د سوګنا نشته نو دا غي مثالونه موږ غو بیان کړیو اوا مثالونه د یاداش د پاره بیا ابن قایم رحمۃ اللہ علیہ دوه مثالونه پیش کړی دي یو حیثیته شکل له یو سړی اولی ده ازله کې د نافرت راغی مغله یا صفاشو او که چیرې ځړې کې د نفرت را نه گی او ځړې دا وی چیرې دا څومره خوله شکل لري راښه لګورتاو ګوران او څه به کانو دغه صفله یو داو لګي بل ټیم باندې بیا غځې کیدريږي بل ورځ باندې بیا وځې کیدريږي او دا غنندارو تماشاکي یو صورت نه دی لیونی بیا وایې چې لیوانه یو لمد خپل نه میکا واګي او بیا لگیاوی ناغا اشقیم اوی مجنونی ما زیم مثال اغدا زکر کئی چی او خیستہ زنکڑے اس دی چاد اللہ دار کو اختیار دے که ورخی جو کنا وچو وروخا دے بیا دی اختیار دے کروانے او که نیروانے کروانے که بیا دی اختیار دے که پپویاکی او کلی پپویاکی چی کلبی پپویاکو نبیه دیم اختیار دی که زان دینگه او کنا خوچه زان دی پری خود نبیه اختیار نا خبره او دا خوزنشی تینگه دی دا. دقشان دا دادزده دی او زماغ استاد محترم اللاما محمد صعیب طواهری یو مثال بل پیش کرده دی یو طالب دیو اغلی کل کئی دوره دو قرآن او ریو زان سر لی کلم کئی کل کل و نکتی بل سره راگ پدی غرز بانی چیر راشا دا که په دې پټه کړه دې ګل دې پکا زکه بل دې کې به دې درد دین خدمت یې غوم پکړي نو دې غلاته د ګناو نه ویله ثواب ورته ویل دې بیا بل اورز باندې بل پټگی بل اورز باندې چانه قران لیکلې پټکی وې زه هم دې ازم درس کوم نو دا د دغله باندې بیا مهور لګي ګناور دې بیا ګنا نه ښکاری غل غلاته کې ما غوا غلا ګنا نه ښکاری زکا یو زل اول زل باندې یو سړی اخلاق دې څاګېری کړي کړي مالی ګیر په بین زل باندې اخلاو چې نڅړې شي په دریم زل باندې نو بیا یې مناثم دې زکات نور کی راځ اخلا دې کوا نبی اولا باندې ګوري نو ده ته پغل ده بوله نه وي ده شاند ده په دې زل باندې د مہر چې الله واله نو دا الله دو سر ظلم نرے کرے دو گناہ پک پل اختیاری او پیرا کرے دا بیئی کرے دا بیئی کرے دا بیئی کرے دا بیئی کرے دا اگری طور شوئے دے نو اللہ پی او دا جواب او کل اداغینا زمان استاذ محترم فرمایلو یو کتاب مکتو یو جنی لیکنے ہو او آغین اداغ مالومی دا, دا چې کمیونس داوا او کتاب د دا پاسی دا لیکلیو پولوکا ب کچھ اس میں ہوا ان کی اثر بھی بہت تھی داغیر پاسو اما داؤ لکل تقدیر توی نہیں کی مجبورتہ انسان تقدیر توی نہیں کی مجبورتہ انسان اور نفس کو اختیار اعتاد بھی بہت تھی انسان مجبورتہ نہ رہے تقدیر دانے چھے انسان بلکل مجبورتہ اور نفس تا اللہ اعتاد احتیار امر کرے رہے چیتہ اعتاد دبی ختم تعبیر را قران په غنو الفاظ سره کوي کلا ختم الله على قلوبهم وي کلا وي تبع الله على قلوبهم کلا صد دیوال مختلف تعبیرات کوي او هغه ذکر کوي لکه سوره یاسین آیت نمبر 9ه آیت نمبر 9 نہم غشتمه دي په راز سوره دی آت نمبر نو ده ختم نتابير اللہ کل کل پا سات سرو کی دیوال سرا شده ده پس لو بس لطا ده تا مخشم دیوال لگه دل روستو ما نده حق نرازی وجعلنا من بین رسول یې منګه مکه د دیني دیواله باند وامن قلبهم روز دې نه آزادن یا باند دیواله پارشه نام نو پټګړمې نه تېدرا ما هم لا یم سرون نو دې نه ني ني څه حق نه ویني مخکې دې باند لګې دلې له روز کوم دې لګې کلا کلا د دینه تعبیر په دې سره وچی چې دې د تعالی والے شو دې سره تا لکه سوره محمدو آډ نمبر شو دی باغښتمه دي په اړه محمدو تعبیر دې کله کله په اخفال سره کوي مانا تعالی غره دې تعالی وایي چې دا تعالی را ځان سرولي کوي کله په سات سره کله په اقبال سره کله په ختم سره دره دی محمده آد نمبر 22 افلا یا تدبرون القرانا آیات دي تو چې نه کوي ام علا قلوب نه یا په دونو د ذی با نه tali wale shiri دلی دا ریکے حضرت القران نکو جیگی قران اور تبیانی جزتین کو جیگی اپ اعلی ایت تدبرون القران تیاز اول دین رالل گرمی کی تقریب گئی تھا دار دید قران کر میندا اللہ ول دنیا اخرت ہس پکی تے قران کر مینہ کار گئی او حاضری ورت کی ابو بج نہیں اللہ بڑا زنی گلا کر بو افلایا تدبرونا القرآن ایا سوچنے گئی با قرآن کی ام مالا قلوبنا افالوان یا فزونو دا زیبانی تالی والی شویدی کلا کلا دا دی ختم نا ببل سسرو کی لکه سورت حامین سجدان آد نمبر پانچ سلی رشتہ مشکارا فا نظر دی کلا کلا تابیرو کی اکن تینځما ضرورت هامین زېداش یوښتما شي پاره تینځما یاد وقالو قلوبنا بيكننا او عايزي زونا زمنګ په پر دوسي هتا ملا ولا قلوبین بل الا قلوبن اقوالها قالو وای دې زو نه زمنګ په پردو کې ممبا تدونه اله تاسو نه شي را بلی مونږه را ده زمنګ لا خبره ما خبره کې دا زموږ لسانو کوي زنه باندې پردا لګېدلې دا قارنګي صورتي جا شيا دې دېشتمه چې بارا دېشتمه یاد دل دم تی تاویر پا ختم سر اکئی جز ربان موحر لگی دلے دی صورت جاکیات تیجلشتی میکی پارے خیری پانا دا افر ایتا منتخذا الہو اوان آیا خبر ایتا چانا چنی ولی دی خواہش الاخ بالخواہش وا الله الله على علمینا گمراه کړه دل راه الله سره د علمنا وختما لازم هی وقلبی امور والے په غلطه په زړه د تبه باندې ختم ساده خپل Darang isura de Arab naamaji para aaj number 179 Kala gadawi zale aya qahde fuya wala qazarna li jahannama aw ta'ansara pe da ki jannam nara kaseeram min al jinni walin sa deer da peeria no banjanana lahum qulubun la yaqunu biha bila razulun والا هم اذان الله يسمعوا نبيا ديلا وګونې دی اورې دل نه کوي پاغي باندې واټر لا لګي تاونه کويږي نو څنګه دي راغله کو ولا ايکا گلنا مي دا په شانت ڈھنګومي الله ويسلو خد نو لایکا گل نام تا پښان دنګرودی که ځان تدې رچت سره وي پال هو ما زوال الله پر دې ګمرا دي تدینا تدینم بسردي کړه قران وانه باندې فراس یو څړې پتنامه په لګي الله دا انسان پر بل زنا ور دے زناور دی ګور زنا ور دے ځو زنا ور نم با تر دے زنا خور مرنه دې دي ني دا سره خور مرنه دې دي اولائکا هم الغافلون تا قسانون زیدی ناخبران تا دی غافلان دارنگی سورت نساء کیا اللہ فرمائی آت نمبر ایک تو پچپن نساء شپجم اتی آت نمبر ایک دلته تعبیر په تابع اشاره کوي 8 نمبر 165 950 دینه پانزوه سم پابه ما ناب زه می تا کومه واصحاب ته ماتولو د دې واذون را مو کوپریم به و جلد دی پیغمبرانو لرابی جرمان اس جرم دی پیغمبرانو نو و قولیم قلوبنا غلف خیناد دی نا چیزو نا زمنگا پا پردو چی بلتب اللہ والیان بلکه موروالی وی اللہ پا دید لباننی دی سی کبریم پا سبب دو کبر دو نوی تی کافیرو کبری کریو اللہ پی اللہ ظالم نوی چیچا سر ظلم کئی د خلک کافر او زکات یې الله مو ورواو دا رنګي سورته مایه دا نمبر 13 16 لثم بهمانه ناب دی می وسبب دو ماتولو دو دوی وادی لران لاننا هم لانت مکره ری بدی باننی وجه اللہ قلوب هم قاجیان گرزولی میری زناد دوی تب تور مخی طورو دلائی طورو راغب مخیم طور شا دا قرآن من کر شا او قرآن باند قرآن سر دشمنی شروکلا قرآن دیبا دیر دی قرآن والاو باندی تیرا و جهنلا آلاء قلوب قلوبا هم قاضیان در ظلمیلی زناد بی تک تور ازلی تور شنو آغا مخم تک تور شوی ره مخته بورا مخته بدرنگی یو حر ریفون الکلمان موازی بدلی کلی مولر آدقلو زائنونا تا بخبر یو شان کڑی بتاو بل شان جوڑی کی و نزو عظم ممال کسی رو بے ای پنور گریشوی ره پاغی با بانی وَلَا تَزَالُو تَتَّلِو عَلَا خَائِنَتِ مِنْهُمَ امیشه بیشی خبریگِ باب بیو خیانت دا دینا امیشه بیو خیانت کئی یا بی دی جمعات نلوڈی پتی کری یا بی جردان بلک پت کری یا بلسا یا بی چپڑی پتی کری کروزانا بسط خیانت کئی اِلَّا قَلِيلَ مِنْهُمَ مَگَرْلَكْ دَدَيْنَان دا, دَا خَتَمَ موور والے الله بزون رذی باندې او نسپت ضرورت کوي دا وله نسپت ضرورت کوي کله چې وای په نه بیلیا سره امره دان راغتم وای چې صاحب زبانه قران راول دی جبرئیل می لکه دې سوره تبقره نمبر 7 د دشمن غانا د وحی جبرئیل و یاسو شیوی دشمن جبرئیل را نحو نزلہ علی قلبک یقینند راول دا قران بذر صاحبانی بیزنینا بوګانال جبرئیل چې بیانو د نبی اسلام سره دی بیانو کوګونو دا اول خوغت بیان شویلې نبی اسلام چې کله واه ورېدل نه اونګه خوګه د انځب بدل ته ودی کوي زه دا اصل ني قارنګي صورتي قاب بگشتما شي پاره 8 نمبر 3 دي نا وی زالګا لګا زیګران یګینان پرې کې نامخاره پان له من کان لهوقالبون آ چالا چاګل رې وزل دې دا چا زلي هغه د قران نپان واسه او القسمه یا دیواګ وو وا شهيداو دی مو دا تری سر څونه د ایلم پارا هم دی سیو به ډل پاجي درګي به خیر نه چکنا راغه قران او قران د کیناست او فاجیزه سره کیناست او دای زی خالق لار قسمه گندګونه او تا یو لیک قران ما د ترخه خبره کیو که نرمه ځزې په خپل ځل باندې برداشت کوو ممنندې دریم داج قران ته غوځي او دریم داج مو د تواجیری چې وګونه لري ورته بوسی ویلي کومه او کله یو دې ګرځیو کله بل دې دیر زمان خودکی گٹ لالو زمان خودک لانے کار لالو پلانے کار متوجینی نسابق در تنیادی گی ویلم در تنیادی گھلو تا نسبت کئی داولی گھلو آسل لی گھلو آسل لی آو دن گھلو میتال لی د دیم آو دیم بیگلی با جوڑی د دې مې چې ډاری پخې راغلي دماغ په بګونو وبغي ار څه شي اوه به ګرېټ سېشن ته مونږه تلل کیږي دا لري د مونږ تلل کیږي هغه بیا پاندا زند از پهل ته پخې دا ورلا دا شان سنت طریقا دا نه جګل د سم دې نو به که تیرا باندې څنګه داځه کاځروګه تراتري نه داځه به بار راځي دغېنی تعال کې یې کوي هوندي کې یې خوبه جمع کوي او چې په کې جمع شي بیا نارکو تاو تو زه تریاوبو په اسانه باندې وړي ګین کې تهي دغرو کې بار شي پسې تیرا باندې څنګه لاسي باندې باندې نو کې به داوینه خل چلن کوي لهونو کې لږ بس لته کې ځکا دا مرتي علانه د د پسله باندې نو دا د دیوجنه چې دا ګناه د کړو کفر ته کړیو اوس علاني د کفر په جنې لګي یو څو علاني د کفر وینا د کافر علاني هغه انصرو دي کې چې کفروند مؤمنانو سپاډي کړی دي نه مر کافرو نه کې دا به ځنه بالکل بازو ک دا راکینو چې سپار به وایو کرای کینی ما الحمدللہ ابو وایو که الحمدللہ شکر دې کدا کی فات را کښې شلې دا نه پته نه لګي چې د وګوري قران نیولې چې قران وې د پته ولګي ذراته با وښتمه دي کت کس نمبر آیات ده کافر نخدارا وقال الَّذِينَا كَفَرُو وَيَا كَسَانْ چِ کَافِرْدِي لَنُؤْمِنَا بِهَذَا الْقُرَانَ چَرِحِ ایمان راو بَدِي قُرَانَ چَرِحِ نَمَنُ دَا قُرَانَ ده را ولا عبد النبي بين يديه نا هغه مخير دیني وي اپ خواني کتاب یو نه قیداله چې کافر به وي قران نه منم بل نه ها سوره حمیم قال الذين كفروا وَا يَا كَسَانْ جِ كَافِر دي لا تسمعوا لِهَا ذَا الْقُرَانَ وَقْمَدَي دِي قُرَانَ تَا دي قرآن تا شرق وقت نضاي ذكا دي لخوة بنزل تلمونة بكار دي دارة دا كافر نخوا دي قرآن تا وقْمَدَا لا تسمعوا لِهَا ذا الْقُرَانَ وقْمَدَي دِي قرآن او دا چې وتیریږي په وګونکو کې بکوتی اورګي چې وای نه او که د شرمه نه ور کوي دوی ديني نظر پہ لګي په مننه دیږي چې ځینا لا تزمو لهدا القران ما ورې دا قران وان غو شور کوي په بیان د قران کې لا لکم تغلیبون خامخ چې را لشي شي خامخ چې تور ورشي شي شور پکې جوړ کوي خو دې د غلبي نه خدا خو چ شور کوي چې دې جوابونه ونوږي او قران راته ونوږي مده په خپل کمزوري شوم بزوره ورسو دا دا غوي دلیلو دا فرقان اत्ता ځینی چې بارے اخیری باندې دا لور مایا وقال الذين كفروا ويا كسان شي کافر دی تن ها ذا الہی ثونا نریدا مگر درو دی ایک طرح اوچی جوړکنی دی پران را د زانا دې ته زانا جوړو ایدا دې را خبر دې زانا وای و اعانه علیه قوم ناخرون امداد ذلٰتا امریจีนه پیزی راضی انحو انداد ور سربل قومه له کین سو عادی اعتراض ده باندې درس عام اندای اعتراض کړو هغه په بن راځیو ذ سروږین داد گئی ذ ک دې سو کوالی علیه قوم ناخرون انداد گئی تی بیرم بار پدی بیان قوم بل فح جاءو ظلم و زورا وصای زرارات یو کل فزله ما درو باہر تی بیرم بار دي وقالوا اي دي ساتيرو لولینا تا تیسې دونکو باندې مرسه پکته لودینو ها ترتی بکواس کوي نو دبا تیرا دی وینو ایک تا تا بہا کنسلی کې وای ایک بلور بسی آیت نمبر ست اوام تا قرآن والاو بانی جرد ای پی رازو نکی وقالو مال حاضر رسول وائدی سوی دی رسول لرا یا گلو سواما چی افری دوڑا ہی داموست ای پی رازوی تیتو سزر ردی پیغمبر تا سزر ردی چی دوڑی افری و دا مطاری زمیشه دا دای چی ده غلو یخی خلی سا یخی ویمشی فیلسو آق او گردی بازارو نوچین لولا ونزلا إليه مالاك وله نراجي درنا مالاك تاتا بموه مالاك